Звисала з нож так само, як рука цього старого єврея. Так, усе, що відбулося на другому поверсі будинку в маленькому містечку Галіції, тривало не більше однієї хвилини. Але то була хвилина, де кожна секунда важить неймовірно багато щоб детально описати словами події тих 60 секунд, буде потрібна година. Ріхард домухнув на свічі і рушив униз. Нехай самі вирішують, як бути з черговим єврейським небіжчиком. У морально знищеного молодого німця якого навесні 44-го визнали неблагонадійним, виключили з університету і попри слабке здоров'я відправили на Східний фронт, з'явився сенс життя. Він має дожити до кінця цієї жахливої війни, щоб привезти додому старовинний німецький манускрипт, який саме йому з невідомих причин віддав перед смертю старий єврей. Зараз він не зможе прочитати його. Це буде пізніше. Але хлопець неодмінно вчитає рукопис і збагне, що відбулося в ту хвилину. Ріхард має дійти до кінця війни. Мінімізувавши число відпущених на його долю убивств, уникнути власної смерті, повернутися до країни, де на нього ніхто не чекає, і прочитати бляклі літери рідною мовою на шляхетних, пожовклих сторінках. Тепер я й сама розумію, що на даному етапі мені може допомогти одне, якомога ретельніше все розкласти по поличках. Розповісти самій собі про все, що сталося зі мною три роки тому. Я маю зробити спробу якось структурувати ті дивні події, свідком і учасником яких я була впродовж кількох тижнів. Щоб вони перестали мучити мене. Мучити? Ні. Мучити – не те слово, що правильно являє сенс мого зв'язку з цією коловертю неймовірних збігів і містичних відкриттів, які сталися зі мною тоді. Мені здається, що мучать мене не так самі події, як їхня цілковита незбагненність і фатальна заплутаність. Думаю, зрештою, я не шкодую, що доля втягла мене у вирусього, що сталося, хоча наприкінці тієї дивної пригоди і пережила чимало моментів екстремального досвіду. А потім кілька тижнів почувалася серйозно хворою. Але час лікує. А я хочу максимально розібратися в тих подіях, бо на сьогодні це єдиний спосіб, щоб вони менше тривожили. Бо відтоді мені періодично вважаються виразні велиці божевільних дерев'яних янголів, коли забуваєш, що вони дерев'яні, бо, очевидь, витесані і вирізблені з дерева життя і лик мертвого Христа, який ще не воскрес. Адже в тому, щоб попрати у смерть, також присутня велика мука, не тільки радість. Я раніше не думала про таке, а тепер почала. І з тими думками до мене прийшли і безсоння, і дивовижні сновидіння. І з цим уже треба щось робити. Бо це не лише шлях до самопізнання та пізнання світу і Бога. Це також імовірний шлях до божевілля. Раніше я не вірила, коли читала або чула від людей про сни, ніби записані на кіноплівку і які сняться по кілька разів. Мені здавалося, що такі оповідачі брешуть, начитавшись містичної літератури, вважаючи, що розповідаючи таке, виглядатимуть особливо тонкими, непересічними натурами. Або ж кажуть неправду несвідомо, бо побачивши такий сон уперше, не можуть зрозуміти, що потрапили в полон дежавю. Але тепер я сама переконалася, що такі сни бувають. Я певна, що то не дежавю, а таки